La radio colaborează cu Gheorghe de Mugur, care alcătuia programele culturale destinate satelor, cu Perpesicius, cel care susține cronica literară, și cu Tudor Teodorescu Braniște, cronicarul evenimentelor internaționale. În afară de conferințe literare, Voiculescu susține și cronica medicală. Îi apare un nou volum de poezii, Destin, la editura Cartea Românească, întâmpinat elogios de George Călinescu, care totodată scoate în evidență nota profundă originală a liricii lui Vasile Voiculescu. Citat, observăm la dânsul o putere pe care nu au decât ființele ascetice de a se topi în fenomene până la miracol. Încheia citatul. 5 mai, la radio ține conferința Tradiționalismul și poezia eroică ilustrativă pentru crezul poetic al autorului volumului de versuri din Țara Zimbrului. Citat Poezia este una și aceeași. Pretutindenea și totdeauna, criticii și istoricii literari au botezat-o arbitrar și uneori absurd, cu felurite nume, așa cum exploratorii geografici au denumit râurile, mările și oceanele pe măsură ce le străbăteau. Clasicism, romantism, simbolism, tradiționalism, se varsă unul în altul, se îmbucă, se amestecă și se prelungesc Eterne reîntoarceri ale aceluiași spirit între maluri și sub diferite latitudini Poezia tradiționalistă merge să se înfrățească și să se verse în marea cea mare a poeziei universale Încheia citatul 1934, ianuarie-martie Vasile Voiculescu împreună cu Neherescu și Ion Pilat editează Pleiada Revista trimestrială pentru poezie și artă, un singur număr. Revista intenționa să continue pleiada din 1927-1928, scoase la Craiova. Publică în revista Azi, numărul 1, și apoi în volum, piesa într-un act la pragul minunii. Poem dramatic. La editura fundațiilor îi apar călăuza Farmaciei Căminului cu leacuri de întâiul ajutor pentru conducătorii caminelor și igiena satelor, ultima în colaborare cu dr. Manliu. 1935, 7 aprilie, adunarea generală a Societății Scriitorilor Români îl alege cenzor în noul comitet de conducere împreună cu Tudor Vianu, la direcția programelor radiodifuziuni este avansat consilier referent literar cu grad de director clasa 1. Octombrie, în gândirea numărul 8, îi apare confesiunea unui scriitor și medic. La Teatrul Național, în stagiunea de toamnă, îi se joacă o nouă piesă, Umbra. 27 noiembrie, îi se acordă meritul cultural pentru litere și arte literare în grad de cavaler, clasa a doua. Fiind un bun cunoscător al etnoiatriei, publică în colecția Cartea Satului a Editurii Fundațiilor lucrarea Toate leacurile la îndemână, în care face recomandări utile în domeniul plantelor medicinale. Scrierea va ajunge în 1947 la 5-a ediție. 1936, 2 august, devine membru al Societății Autorilor Dramatici Români, Teatrul Național din București atribuie premiul său anual pieselor Umbra de Vasile Voiculescu și Vestea Bună de Mircea Ștefănescu. Devine membru al Turing Clubului României. Călătorește frecvent în Bucegi, Retezat, Șurianu, Făgăraș, Ceahlău, însoțit uneori de geograful Ion Conea și Popescu Gheorghian. Călătoriile în țară, la mare și la munte, cu familia și cu prietenii, i-au fost dragi și înainte, dar acum călătorește organizat, scrie și ține conferințe despre turism. Mai apropiate sufletește rămân munții. În conferința Muntele, rostită la radio, afirmă, citat, Muntele românesc a fost întotdeauna un munte uman, un munte bun și primitor, din cele mai adânce obârși de istorie și până astăzi. Oricând, în tot timpul și pretutindeni, munții noștri au fost ai noștri, ne-au primit și ne-au oblăduit în bogata lor frumusețe. Încheia citatul. Este și autorul poeziilor Penteleul, Muntele pur. În 1936 călătorește în Oltenia, Banat și Transilvania, la Turnu Severin, Orșova, Adacale, Valea Cernei, Băile Herculane, la cetățile dacice din munții Orăștiei, cel mai mult zăbovește la Sarmisegetuza, în compania lui Ion Conea. 1936-1937, an de intensă activitate literară și culturală, așa cum reiese și din corespondența purtată cu Condiescu. Lucrează la piesa în patru acte, Demiurgul, refăcută, i citește lui Liviu Rebreanu la Valea Mare în Argeș, privitor la un imn al omenirii, poemul Cântecul Omului pe care îl va include în volumul Întrezăriri, 1939, i se confesează lui Condiescu asupra limbii literare române. Această limbă admirabilă trebuie mereu lucrată, mlădiată, subțiată, intelectualizată cu orice risc, nu pentru... Ia, risc, ci pentru scriitor Nu au dreptate cei care vor să o ție în loc, să o păstreze Cât ar fi de îmbălsămată, ca pe niște moaște neatinse Eu până acum am fost cioban și am scris ciobănește cu belșug de material Acum vreau să fiu intelectual și să mă strădui să torn cugetul într-o formă Pe care limba cu mare luptă mi-o dă și încă cu zgârcenie Încheia citatul 1937. La editura Fundației Regale pentru Literatură și Artă îi apare cel de-al șaselea volum de poezii, Urcuș, Poeme. 1938. Martie. Piesa Umbra se joacă pe scena Teatrului Național din Cluj. 1939. La Fundația Regală pentru Literatură și Artă publică cel de-al șaptelea volum de poezii, Întrezăriri poeme pentru care primește premiul pentru literatură al fundației. Numeroase poezii din aceste ultime două volume de versuri sunt adevărate imnuri aduse naturii. Tudor Vianu afirma că autorul întrezăririlor este, citez, un spirit întors către sine însuși, reflexiv și neliniștit, deschizând tuturor impresiilor sale o cale către adâncime. încheia citatul. 6 aprilie. Este numit medic șef al sectorului 3, albastru. 18 decembrie este ales membru pentru o perioadă de patru ani în Consiliul Eforiei Sanitare de Ocrotire a Municipiului București. 1940, ca director al programelor literare ale radiodifuziunii, instituie revista literară radio, continuată săptămânal până astăzi cu mențiunea fondată de Vasile Voiculescu. 8 februarie este numit director al Centrului de Sănătate 4 Verde din Capitală. 7 iunie. Ei se decernează pentru a doua oară meritul cultural pentru litere și arte literare, Cavaler, clasa I. În vară cei doi fii ai scritorului sunt mobilizați. Scrie ciclul de poezii antirăzboinice, Veghe, cuprinzând poemele Ceasul de piatră și Rapsodul. După săvârșirea odiosului dictat de la Viena, prin care ni se răpea nord-estul Transilvaniei, Vasile Voiculescu scrie ciclul Transilvania, în care include poezii de adâncă vibrație patriotică. Amurg Ardelenesc, Albei iulii, Tristețea umblă în țară, Dor. În 1 decembrie i se aprobă demisia din postul de medic director al Centrului de Sănătate în vederea aranjării drepturilor la pensie. 11 decembrie, i se aprobă ieșirea la pensie cu 14.000 lei lunar. 1941, 15 mai, i se decernează Premiul Național pentru Poezie. Împreună cu al scritori, participă la un turneu de conferință prin țară. Este numit în Comisia de Acordare a Premiilor Naționale pentru Poezie, împreună cu Mihail Codrescu și Ion Minulescu. Are gata pentru tipar volumul de poezii veche, cuprinzând ciclurile Inter Arma și Inscripții. Ciclurile acestea de versuri vor apare în volum de abia în 1968, în ediția îngrijită de Aurel Rău. 1940-1947 colaborează la revistele Gândirea, Luceafărul, Calende, Arta Nouă, Provincia, Teatrul Național. 1942. Inițiază o nouă rubrică radiofonică intitulată La Masa de Lucru. Vor fi invitați Ion Pilat, Ionel Teodoreanu, Gala Galaction, Mihail Sadoveanu, Corneliu Moldoveanu, Basarabescu. După mutarea postului de radio național la Bod, lângă Brașov, ca urmare a bombardamentelor asupra Bucureștiului, Vasile Voiculescu se stabilește cu un grup de colaboratori la Bod, la microfon rostește adesea cuvinte de îmbărbătare pentru fiii săi aflați pe front și pentru zecile de mii de soldați români aflați într-un război impus de condiții vitrege. Tot în acest an întreprinde o călătorie în Cehoslovacia împreună cu Ion Marin Sadoveanu, Oscar Walter Cisek, George Zbârcea și George Ivașcu. 1943, iunie, primește meritul cultural în gradul de ofițer pentru litere. Îi apare în volum piesa în patru acte de Miurgul, editura Casei Școalelor. La editura fundațiilor publică volumul Duhul Pământului, teatru românesc, cuprinzând piese ca Umbra și Fata Ursului, în colecția Scriitor Român contemporan. Trei piese de teatru, Gimnastică sentimentală, Pribeaga, Trandafirul agățător și două scenarii radiofonice, Două furtuni și Darul domnișoarei Amalia, vor rămâne inedite până la moartea autorului. Dintre acestea, numai primele două se vor tipări în 1972 în volumul Teatru de Vasile Voiculescu. Revista Gândirea îi dedică lui Vasile Voiculescu un număr omagial, numărul 7, august-septembrie 1943, în care îi se tipăresc șase poeme și se publică articole și eseuri dedicate poeziei lui, semnate de Nichifor Crainic, Neii Herescu, Ovidiu Papadima și Pan Vizirescu. 1944. La editura Fundațiilor Regale pentru Literatură și Artă îi apare volumul Poezii, ediție definitivă în colecția Scriitor Român Contemporani. Ediția este alcătuită de autor la insistențele repetate ale prietenului său Ion Pilat. 1945, martie, se retrage din munca de la radiodifuziune, unde, din 1933, a desfășurat o activitate dintre cele mai prodigioase ce se poate atribui vreunui scritor român în acest domeniu cultural. Împrejurările în care a trebuit să plece de la radio nu sunt prea clare. Pierderea prietenului statornic Ion Pilat, răpit de o congestie cerebrală, îl îndurerează. Scrie în amintirea lui o... Stelă funerară 1946-22 noiembrie Se stinge din viață fulgerător în urma unei congestii cerebrale soția scriitorului. Pierderea ființei atât de iubite îl îndurerează profund și îi provoacă o gravă criză de conștiință. Se retrage în sine într-o singurătate aproape ascetică, își restrânge cercul de prieteni. Singurele ieșiri în lume sunt plimbările în cismigiu solitar și taciturn, începe să scrie prozele sale care vor dezvălui o nouă fațetă, cea mai valoroasă, a scriitorului Vasile Voiculescu, aceea de prozator. O parte din novele și povestiri sunt citite unor prieteni care îi mai vizitau Sihăstria din strada Dr. Staicovici, Adrian Maniu, Camil Petrescu, pictorul Demian, Ionel Teodoreanu, Ion Marin Sadoveanu, căruia îi zicea Maniche, Tudor Vianu, Vladimir Streinu, Șerban Cioculescu, Alexandru Bădăuță, Ovidiu Papadima, Dinu și Cornelia Pilat Entuziasmul față de noul suflu adus de Vasile Voiculescu în proza românească este general După una din lecturi, George Călinescu, adus de Ovidiu Papadima, l-a îmbrățișat pe autor afirmând că prin noua sa proză l-a depășit pe Mihail Sadoveanu cu toate acestea, prozele scrise în această perioadă, ca și cele scrise ulterior, vor rămâne necunoscute marelui public. 1947 martie colaborează la numărul 1 al revistei Ramuri din Craiova. Mai. Povestirea Capul de Zimbru este premiată drept cea mai bună nuvelă în cadrul concursului organizat de revista Provincia din Turnu Severin. Anul 1947 este cel mai bogat în creația a povestirilor Taina Gorunului, Limanul, Iubire magică, Behaviorism, Șarpele Aliodor, Lostrița, În mijlocul lupilor, Lacul Rău. În anii de după sfârșitul războiului și în cei următori, Vasile Voiculescu frecventează o casă modestă de pe strada Clinciu din Dealu Spirii, unde Apostol Apostolide deținea cea mai valoroasă discotecă din București, după aceea radiodifuziunii. Aici se organizau audiții de muzică românească și universală, audiții care reuneau muzicienii, oameni de artă și scritori, audiții care fusese întrerupte în timpul războiului. Apostol Apostolide, fost picolo pe un vagon de dormit la Orient Express, îl servise exemplar pe George Enescu în călătoriile lui pe ruta București-Paris și retur. Drept răsplată, celebrul muzician îi înlesnise un abonament la sucursala din Paris a celebrei case de discuri Pate, Nathan, London, care difuza plăci cu tiraj limitat și numai pentru abonați. Astfel a reușit să-și alcătuiască o discotecă cu imprimări de excepție, pe care a pus-o la dispoziția melomanilor timp de peste 30 de ani. Vasile Voiculescu avea în sala de audiții de aici un fotoliu rezervat în permanență. Așezat în acest fotoliu, i-a făcut un portret pictorul Velisarato, portret dăruit lui Vasile Voiculescu, care a scris sub el Lăsați-l, nimeni să nu-l știe Un biet bătrân mognind sub praf obiată umbră pe hârtie, mai tristă ca un epitaf. După ce se așeza în fotoliu, Vasile Voiculescu își scotea un creion și bucăți mici de hârtie pe care, în timpul audiției sau după, scria versuri. Manuscrisele unor poezii din anii 1950-1954 poartă mențiunea Ascultând muzică la apostol. 1948-1949 scrie cu predilecție proză. Farsa, Lipitoarea, Alcion sau Diavolul Alb, Sacuntala, Ultimul Berevoi, și așa mai departe. 1949-1957 scrie cu mari întreruperi singurul său roman, Zahei Orbul. Redactează mai întâi capitolul final, În satul Cervoiului, Datat joi 1 decembrie 1949, seara, între orele 8 și jumătate, 21 și jumătate, București, 1952-1954, scrie povestirile, chef la mănăstire, schimnicul, ciorbă de bolovan, viscolul, schitul de ceară, perna de puf și continuă romanul Zahei Orbul. La sfârșitul lui decembrie de anul nou, avea gata nouă sonete din ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare. 1954 În iarna acestui an își pierde încă unul din prietenii apropiați, pe Ionel Teodoreanu, în viscolul acelei ierni pe o stradă din apropierea pieței Cea Rosetti. În amintirea lui scrie o stelă funerară și proza viscolului, în care eroul central are ca prototip pe Ionel Teodoreanu. Este demn de remarcat și subliniat că Vasile Voiculescu nu s-a dezis niciodată de crezul său civic și artistic, nefăcând nicio concesie noului regim cu pecete stalinistă instaurat în țara noastră. Refuză să colaboreze la noile reviste literare, afirmând dărs, nu le dau nimic. Retras din viața publică într-o epocă de prolet cultism și de derută ideologică, trecut la index împreună cu alți poeți, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu, George Bacovia, Octavian Goga, Adrian Maniu și așa mai departe, Vasile Voiculescu își caută refugiul atât în scris cât și în credință. Camera sa din strada Dr. Staicovici capătă înfățișarea unei chilii de așcet. singurătate ce-și o impune, felul de viață îi schimbă treptat înfățișarea cu barba albă, bogată, revărsată pe piept, cu privirea vie pătrunzătoare, tras la față și, absent de la cele lumești, părea coborât din lumea icoanelor bizantine. Ovidiu Dima își amintește că, însoțindu-l odată în tramvai, a auzit un copil de 2-3 ani șoptindu-i mamei sale. uite l pe Doamne, Doamne!" 1954-1955 este operat de două ori de o echipă de medici condusă de doctorul Juvara. 1955-1958 În acești ani scrie ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginară de Vasile Voiculescu. Sonetele număr de 90 vor fi publicate postum în 1964 cu o prefață de Perpesicius. Faptul reprezintă o întreprindere spirituală unică. Vasile Voiculescu scrie, imaginându-și, printr-un transfer de personalitate, sonetele pe care le-ar mai fi scris Shakespeare. De reținut că se apucă să scrie aceste sonete închipuite după ce încercase în mai multe rânduri să tălmăcească în românește sonetele propriu zise ale lui Shakespeare. Când părăsește masa de scris și își propune să mai iasă din izolare, vizitează săptămânal marțea salonul literar Barbus Lătineanu de pe strada Obedenaru din Cotroceni. Barbus Slătineanu, colonel pensionar, specialist în ceramică artistică, donase vasta sa colecție de ceramică românească și universală patrimoniului național împreună cu casa, luând astfel ființă Muzeul Slătineanu. Iar el se retrăsese într-o aripa clădirii, păstrând și un încăpător salon cu mobilă veche și obiecte de artă. În acest salon se întruneau Vladimir Streinu cu soția sa, scriitoarea Elena Iordache, Șerban Cioculescu, Vasile Voiculescu, Valeriu Anania, Dinu și Cornelia Pilat, Alice Voinescu, Claudia Milian, văduva lui Ion Minulescu. Într-o atmosferă de înaltă ținută intelectuală, participanții erau invitați să citească din scrierile lor. Cel mai adesea era invitat să citească Vasile Voiculescu. Prozele fantastice, poezie în mai mică măsură, autorul păstra încă discreția asupra sonetelor. Și, bineînțeles, era invitat la lectură anfitrionul Barbus Lătineanu, care citea nuvele și povestiri istorice proprii și fragmente din romanul Paloșul Crijecului, Cruciatului, tipărite și ele tot postum după 1989, sub îngrijirea fiului său, Stroes Slătineanum. Valeriu Anania, în cartea sa de memorialistică Rotonda plopilor aprinși, 1983, a surprins cel mai bine natura acestor întruniri. Citat. Nu era vorba de un cenaclu propriu zis, deși în cadrul acelor reuniuni nu se citea și nu se discuta nimic altceva decât literatură și artă, ci de o familie spirituală ce își căuta supraviețuirea într-o noblețe de-a lungul unei epoci literare dominate de ceea ce s-a numit mai târziu sociologism vulgar. Încheia citatul. Paralel cu sonetele, continua seria de nuvele și povestiri. Ciobănilă, ispitele părintelui Eftichie, pescarul Amin, proba, căprioara din vis, revolta dobitoacelor, amintiri despre pescuit, moartea amânată. 1958 august 1962 mai, patru ani de detenție, poezia sa religioasă fiind considerată potrivnică regimului. Erorea judiciară avea să fie reparată în 1968. Procuratura generală a RSR, prin adresa a numărul 4444 din 1968, aduce la cunoștința familiei, plenul Tribunalului Suprem a desfințat sentința, așa încât toate consecințele acelei sentințe au încetat. 1962-1963 este internat în spital în mai multe rânduri. 6 iunie. Policlinica Spitalului Brâncovenesc constată morbului pot lombar. 26 iulie. externat din Spitalul Unifica TBC, secția chirurgie osoasă, cu diagnosticul TBC vertebral, infecție urinară, uremie. A mai fost internat pentru perioade scurte la intervenția familiei, dar scriitorul se dorea mereu la el acasă. 1963. Se stinge din viață noaptea de 25 spre 26 aprilie. În certificatul de deces seria MB numărul 134.905 se precizează, citat, moartea a fost trecută în registrul stării civile București, raionul Lenin, la numărul 399 din anul 1963, luna aprilie ziua 26. Certificatul este eliberat sub numărul 2836 la 26 aprilie 1963. Cauza morții menționată este hiperazotemie. Este înmormântată la cimitirul Belu. Constantin Mohanu Ascultați în continuare romanul Zahei Orbul. Citește Sofica Scarlat. Partea 1. Capitolul 1. Pantera. Spitalul se trezea în zori, zguduit de vestea că peste noapte sosise un caz grozav, unul care orbise așa din senin la un chef din pricina băuturii otrăvite. Infirmiere ciufulite părăseau mai devreme cabinele clădite din cearșafuri la capetele saloanelor și purtau zvonuri, târșindu și târlicii somnoroși pe mozaicul obosit dintre paturi. Bolnavii înfofoliți în pături se întorceau pe o unul spre altul. Dacă e așa, la ce să mai trăiești? Nici măcar să bei nu mai poți. Cârciumarii te otrăvesc pe banii tăi buni. Și scuipând cu ciuda, așteptau toți amănunte. Totuși întâmplarea avea și o întorsătură mulțumitoare. Panteră, cazul cel mai interesant de până atunci, regele bolnavilor și fala spitalului întreg, care monopoliza de ani toate îngrijirile și tot răsfățul, protejatul doctorilor și al surorilor, panteră era dintr-o dată peste noapte detronat. Altul îi lua locul cu o boală nouă și mult mai rară, Orbenia din Rachiu. Asta i răcorea și răzbuna pe toți. Pantăra ajunsese nesuferit. Îngânfat și trufit, el își făcea o glorie din boala lui și disprețuia pe toți ceilalți camarazi ca pe niște inferiori cu care nu sta de vorbă. Cazul lui era o culme și el se socotea celebru. Și pe bună dreptate, cu pielea trupului pestrițată peste tot de pete mari și mici, ca fenii ori galbene, el era o minune. Începând de la frunte și obraje, apoi pe piept, gât și spate, trecând pe pântece, șale și buci, peste pulpe, până jos la glezne, omul era numai o bălțătură sălbatică, ceea ce, când rămânea gol, îi da înfățișarea fiarei de la care luase și purta cu mândrie numele. De Dehatărul boalei acesteia, el avea oricând intrare slobodă în clinici și porțile spitalului se deschideau largi de cum se ivea. Sosea slab și uscat ca o mortăciune, un fel de mumie tărcată, abia tărându-și pielea bălțată întinsă pe oase ca pe niște bețe și intra numai decât în tratament. Sta până ce se împicioronga, apoi pleca a urmării de interesul medicilor care îl pofteau să se întoarcă. Nu-i făceau mare lucru. Îi altoiau în carne niște ghinduri scoase de la vite. Dar sâmburii ăștia tainici, ajutați și de alte leacuri, adaose cu mâncare bună, îl înviorau pentru câteva luni. Adică îl împuterniceau să colinde vara bălciurile unde, în pielea goală, lega de gât cu lanț la intrarea comediilor, Făcea pe omul panteră rânjind dinții la țăranii holbați și la femeile spăimântate care își scuipau un sân. Iarna se întorcea iarăși fleșcăit la baza lui spitalul. Se istovise puterea altoiului. Doctorii îi dădeau din nou danf și îl țineau toată iarna să se fălească cu el. Îl cărau cu automobilul pe la ședințele lor medicale, îl arătau doctorilor străini, îi publicau povestea cu poza lui prin gazete, din care unele treceau hotarul. El, hrănit, dezmierdat, huzurea singur într-o rezervă, ca un pașă, se întrema și se îngrășa și din nou nu-i mai ajungea nimeni cu prăjina la nas. Nu mai sfârșea cu mofturile, tot timpul o ținea în bâzdâcuri și toane, nazuri la mâncare, reclamații că nu e bine îngrijit de infirmiere, obrăznicii și scandaluri cu ceilalți bolnavi, sclifosel și gudurel, ca să capete bac și șuri. Și nimeni n-avea ce face. Era poruncă să nu se atingă cineva de el. Care își punea mintea cu faimosul panteră, era pierdut. Zbura numai decât afară, oricine ar fi fost. Pantera era tabu. Dar acum i se înfundase. Se sfârșea cu el. Infirmiera de noapte desteinuise că medicul de gardă și pe urmă toți doctorii uimiți spuseseră că orbul este cel mai interesant caz, întâlnit până atunci. Mult mai interesant ca panteră care se răsuflase, orbul trebuia oprit cu orice chip, studiat îndelung și pe toate fețele, prilej de observații, memorii prin reviste și grozav subiect de teză pentru doctorat. Presupunerile se împlinira aidoma. Zilele și săptămânile următoare, lumea nu s-a ocupat decât de noul sosit, instalat singur în rezerva lui panteră, mutat în salon cu ceilalți bolnavi la un loc, părăsit și uitat ca un ciuruc. Doctori, profesori interni, externi, surori, autorități, prefect de poliție, procurori, judecători, gazetari, fotografi, se perindau din ceas în ceas numai la patul orbului. Toți îl cercetau, îl întrebau, luau note, scriau. Infirmiera care îngrijise de panteră trecea acum pe lângă omul fiară fără să se sinchisească. bancă îl lovea din adins cu cotul. După ce s-a stins vâlva și s-a stâmpărat curiozitatea științifică, s-au pornit bolnavii din celelalte săli și pavilioane în pelerinaj la colegul lor orb. Opriți până atunci să nu-l tulbure, se strecurau pe rând când nu era supraveghere și îl priveau doar din ușă. Un voinic nastrușnic, lungit cu fața în sus dormea sau se prefăcea. Nu-l încăpuse nici patul, nici rufăria a spitalului. Nu intra în măsura oficială. Izmenele îi veneau doar până la genunchi. De acolo în jos, picioarele îi zbugneau goale printre vergelele patului povârnit, cu tălpile amenințând spre tavan. Peste pieptul atletic, cămașa pleznită se umfla zadarnic să-i lacopere, iar brațele căzute în lături își atârnau buturii cărnoși ieșiți din mânecile scurte până la coate și se rezemau cu palmele în pardoseala rece. Chipul îi era învelit cu o basma coborâtă peste ochii bandajați, dar de dedesubt se deslușea masivul gogonat al capului pe grumazul puternic, numai coarde și mușchi.